Második fejezet Közgyűlés mérsékelt sikerrel Az összehívott közgyűlés viharosan kezdődik, de békésen fejeződik be. Elhatározzák, hogy mielőtt újra összehívnák, az előadás helyszínére látogatnak. A háttérben azonban már szervezkedik az ellenzék. A közös kórus vezetésének, valamint programjának eldöntése céljából a fennálló ellentétek elsimítására, mint tudjuk, közös megegyezéssel közgyűlést hívtak össze. Erre a közgyűlésre, elsőként érkezett a két barát, Egbert és csúcsú. Mint mindig ők voltak az elsők, sohasem késtek el, mert tudták,. Valamit nem csak jól, de időben is kell végezni. Emellett Egbert úgy érezte, mint aki a két kórust összehozta, neki illik elsőként fogadni az érkezőket. Csúcsú, szokáshoz híven elkísérte. A piros szalagos cica, pirci, csúcsú szívbélie nem jött velük. A fodrásznál volt, farkát ondoláltatni az ünnepi alkalomra. Lehet, hogy rajtunk kívül senki nem jön el? kérdezte Csucsú, akin erőt vett a pessimista hangulat. Ne aggódj, mindenki el fog jönni, nyugtatta meg barátját Egbert. Már csak azért is, hogy le ne maradjon egy esetleges veszekedésről. Sajnos, ennek nagy az esélye, folytatta a pessimizmust a macska. Ki hallott olyat, hogy kutyák és macskák együtt énekeljenek? Én már hallottam, válaszolta Egbert. Különben is, ha egy egér, mint én, tagja lehet egy macskazenekarnak. Nem fejezte be, mert nyílt az ajtó és egy sárgás szőrű, hegyes orró, kis termető kutya lépett be. Máriusz volt a kutyák kórusának szervezője, aki az első találkozás alkalmával már hallatta a hangját. Jó napot! köszönt Egbertnek. Itt lesz az a bizonyos közgyűlés? kérdezte, és választ sem várva leült az egér melletti székre. Csúcsúra ügyet sem vetett. Igen, itt lesz, válaszolta Egbert helyett készségesen Csúcsú. Nem magát kérdeztem. Utasította vissza a segítséget a kutya, és hátat fordított az elképet macskának. Csúcsú annyira meglepődött, hogy megsértődni is elfelejtett. Helyette Egbert vette fel a kesztyűt. Azt hiszem, ha komolyan gondoljuk a közös előadókörutat, félre kell tenni az ellentéteket. Különösen akkor, ha azok nem személyes okból erednek, hanem valamilyen indokolatlan előítéletből. A kutyák macskák iránti ellenszenvét talán nem tartja indokoltnak? kapta fel a fejét a hegyes orrú. Talán magát megtámadta már egy macska? kérdezte vissza Egbert. Ugyan kérem, nevetett a sárga szőrű kutya, csak próbálná meg. Én viszont már nem egyszer kergettem fel macskákat a fára. Akkor nem értem. Mi baja van magának a macskákkal? – kérdezte Egbert. A kutya erre már nem tudott válaszolni. Csak dühösen morgott, majd elhallgatott. Közben egyre többen szállingóztak befelé, és rövidesen megtelt a terem. Illetve tulajdonképpen nem telt meg igazán, a macskák csak macskák mellé ültek, és így tettek a kutyák is. Ha egyik sor bal szélén kutyák foglaltak helyet, a jobb szélen elhelyezkedő macskák középen legalább két, de inkább három helyet üresen hagytak. Ha egy sor megtelt macskákkal, a kutyák hagytak üresen egy sort, és csak a következő sorban ültek le. A termet rövidesen hatalmas hangzavar töltötte be. A hangzavar átfogta a teljes skálát. A hatalmas bernet hegyi kutyák mély basszusától, a fiatal cicák koloratúr szoprányáig, gyakorlatilag minden hangmagasság képviselve volt. Amikor már úgy látszott, újabb résztvevő nem fog érkezni. Ismét nyílt az ajtó, És megjelent a két karnagy. Először udvariaskodva megálltak, Egymást kölcsönösen előre tessékelve, Majd mindkettő egyszerre nekilendült, És elsőként igyekezett belépni a terembe, Ami azért nem sikerült, Mert a másik azonnal mellette termett, És mivel ketten együtt nem fértek át, Így egymáshoz szorulva, elődtek a két ajtófélfa közé. Végül a fekete buldog nekirugaszkodott, és az ugyancsak fekete kandúrt leszorítva bebukott a terembe. A fekete kandúr karnagy bosszúsan megállt az ajtóban, de aztán felderült a képe, és utána szóltak kutyának. Csak parancsoljon, kolléga úr, előre fáradni! Hiszen én vagyok itt otthon. A fekete kutya is megállt, És vissza akart fordulni, Hogy övé legyen az utolsó szó. De rájött, Hogy már nem kettesben vannak vetélytársával, És a közönség fajtára való tekintet nélkül Elhallgatott, És őket nézi. Ezért inkább kihúzta magát, teljes léptekkel fellépett az emelvényre, és leült az odakészített két szék egyikére. A kandur szintén észrevette az őt feszülten figyelő közönséget, és igyekezett az ebhez hasonló teljes módon elfoglalni a másik széket. Ettől a perctől kezdve. A két karnagy kimérten, de szinte túlzott udvariassággal viselkedett egymással. Javasolhatom, hogy uraságod nyissa meg az értekezletet? Fordult a buldog a macskához. Ö, nem óhajtaná talán inkább ön, udvariaskodott a kandúr, hiszen ön a vendég. Éppen ezért úgy érzem, önnek kellene tartania a megnyitót, Kapott a szón a fekete kutya, aki megragadta az alkalmat, hogy az előbbiért fizessen, hiszen eddig ön volt a házigazda. A kandúrkarnagy az eddig szóra felkapta a fejét, de megemberelte, vagy talán inkább megmacskálta magát, bólintott, és felállt. Tisztelt kórustársaim, kezdte. Engedjétek meg, hogy bemutassam, és egyúttal szeretettel üdvözöljem vendégeinket, a kutyaházi ugatókórus karnagyát és a kórus tagjait, akikkel mostantól együtt gyakorolunk, együtt próbálunk, együtt lépünk fel, és együtt megyünk előadókörútra. Noha mindannyian tudjátok, megismétlem: előadókörútunknak feltétele, a közös fellépés. Körutunk legfontosabb helyein, így például elsősorban bárányfüreden ragaszkodtak ahhoz, hogy kedves kutyabarátainkkal együtt lépjünk fel. A kedves kutyabarátaink kifejezés hangos derültséget váltott ki a jelenlevőkből. A kandur zavartan nézett körül, majd gyorsan folytatta. Biztos vagyok, hogy nem lesz probléma. Nem vagyok híve az egyéni produkcióknak. Kutyák és macskák összehangolt közös előadására írt sanszonokat, kórusműveket, sőt, oratóriumokat fogunk előadni. Ebben a szellemben kívánom vezényelni ezt a vegyes kórust. Az elhangzottak azonban nem hozták meg a várt elismerést, a macskák ugyan elkezdtek tapsolni, de a taps lassan elhalt. Amint észrevették, hogy a kutyák dermet csendben ülnek és hallgatnak. Ekkor felugrott a fekete ebb karnagy. Sajnos nem értek egyet azzal, amit tisztelt karnagy kollégám mondott. Véleményem szerint igenis mind a kutyáknak, Mind a macskáknak külön-külön meg kell mutatni, mit tudnak. Újabb szóló énekeseket kell kinevelnünk. Egyébként tisztelt karnagy kollégám félreérti a helyzetet. A közös kórust ugyanis érdemeim alapján nekem kell vezetnem, és én az előbb elmondottak szellemében kívánom a közös munkát irányítani. Semmi szükség újabb szólóénekesekre, főleg sztárokra nem. Elegen vagyunk már, sőt, még ez is sok. Kiabált közbe a szürke Soma nevű macska. A macska zenekar második szólóénekese, aki csucsura is féltékeny volt, és irigyelte. Ellenvetése nem maradt visszhang nélkül közbeszólása hallatán többen helyeslően vakkantottak, illetve nyávogtak, attól függően melyik csoportba tartoztak. A kutyák részéről a közbe kiabálásban élen járt Máriusz, aki már az előbbiekben is kimutatta a macskák iránti ellenszenvét. Nem tudom, hogyan fogunk együtt működni, én ragaszkodom az elképzeléseimhez, és azt hiszem maga is, fordult a kutyához. Jól hiszi, kolléga úr, válaszolt ingerülten a fekete buldog. Még akkor is, ha elmarad az előadó körút. Hát úgy látszik, el fog maradni, mondta ingerülten a kandúr is. Nem kell, hogy elmaradjon, szólt közbe Egbert. Miért ne lehetne kórusműveket is, és egyéni énekszámokat is előadni? Ezzel csak színesebbé tennénk műsorainkat. A két kórusvezető meglepve nézett egymásra. A többiek is elhallgattak. Nem buta ez az egér! Szólalt meg kisvártatva a kutya. Egész okos dolgokat mond! Én tudom, hogy Egbert nagyon okos kapott a szónak Andúr. Nem hiába tartózkodik állandóan macskák között Ezt csak hagyjuk intette le a fekete buldog karnagy. annál inkább, mert ezzel még nincsen minden megoldva. Ki fogja vezényelni a kórust? Vagy erre is van javaslatod? Fordult Egberthez, tegezésre fordítva a szót. Mitagadás erre is? Válaszolt Egbert, de igyekezett szerénynek látszani. Tudjátok, nem régen sikeresen átrágtam magam egy ókori történelemkönyvön. És abból megtudtam, hogy a római köztársaság vezetésére egyszerre két konzult választottak, akik mindegyike egy-egy évig vezette az államot, majd átadta a hatalmat a másiknak. Háború esetén egyik nap az egyik, másik nap a másik konzul vezette a hadsereget. Így tehetnétek ti is. Nem egészen értem. Csóvált a fejét a fekete kutya. Most mit javasolsz, évente vagy naponta váltsuk egymást? Természetesen egyiket sem, nevetett az egér. Egy év túl hosszú idő volna, egy nap alatt pedig semmit sem lehetne befejezni. De mit szólnátok például ahhoz, hogy egyik héten te vezetnéd a kórust, mutatott a fekete kandúrra, és az alatt kórusműveket tanítanál be, és gyakoroltatnál a közös kórussal. A másikon pedig te, mutatott a fekete buldogra, és ez alatt a hét alatt külön kutya és macska énekszámokat gyakorolhatnánk, sőt, kereshetnél új tehetségeket. A két karnagy tátott szájjal merett Egbertre, majd egyszerre kiáltottak fel. Hát ez valóban nagyon jó gondolat. Úgy van, zárta le a vitát a buldog. Van még valakinek javaslata? Ekkor egy bundás nevű vizsla váratlan javaslat talált elő. Még akkor is, ha mindenki igyekszik, Elég nehéz lesz a kutyák és macskák énekstílusát összehangolni. Erre legjobb megoldás, ha zenekart hozunk létre. A hangszerekhez igazodva eltűnik az eltérés. Például az énekek ritmusában a meglepő javaslatot egy hangú siker koronázta. A meglepetés okozta rövid csendet, nagy taps és éjenzés váltotta fel. Azonnal meg is állapodtak, hogy felmérik a karnagyok, milyen hangszerekre van szükség, és kik fognak azokon játszani. Hát ezzel tényleg megoldódtak a bajok, mondta boldogan a fekete kandúr karnagy, és a fekete kutya karnagy helyeslően bólogatott. Ha tudnátok, hogy még mennyi bonyodalom lesz, nem volnátok ilyen vidámak? gondolta magában Egbert. El kell látogatni az előadások helyére, de legalább bárányfüredre, és megtudni, mit is várnak tőlünk, folytatta a kandúr. Ezzel mindenki egyetértett, a kedélyek lecsillapodtak, és az egybegyültek megállapodtak abban, hogy a másnapi első énekpróba után, amelyet a fekete kandurkarnagy fog vezényelni, elküldik Csucsut és a Bundás nevű vizslát, a kutyák szóló énekesét, meg persze Egbertet bárányfüredre tájékozódni. A közgyűlés tehát békésen ért véget. A macskák és kutyák, akik külön jöttek be, és egymástól távol foglaltak helyet, kifelé már barátságos beszélgetésbe mélyedve távoztak. Egyedül Soma, a macskák szürke szóló énekese maradt a teremben. Letörten üldögélt a székén, nagyon bosszús volt. Már éppen ő is fel akart kerekedni, hogy hazaballagjon, amikor nyílott az ajtó, és a kutyák kórusának szervezője Máriusz lépett be, egyenesen somához ment, és leült mellé. Látom, kedves barátom, neked sem tetszik ez a nagy kutya macska barátság. Nem is helyes dolog ez, természetellenes. A kutyák gyűlöljék csak a macskákat, és a macskák a kutyákat. A kutyák magasabb rendű állatok. Én minden más állatot is gyűlölök, de legjobban a macskákat. Úgy utálom a macskákat, hogy kiráz a hideg harájuk nézek. Persze, tette hozzá, látva a macska megrökönyödését. Ez nem zárja ki, hogy egy-egy macska és kutya, mint például mi, jó barátságban legyenek egymással. Tőled nem ráz ki a hideg, Tette hozzá, de nem nézett a másik szemébe. Én sem szeretem a kutyákat, mondta zavartan a macska, de csúcsut a kutyáknál is jobban utálom, mert mellette csak második szóló énekes lehetek. És csak azért tiltakoztam az újabb tehetségek ellen, mert félek, hogy lesznek, akik jobban énekelnek, mint én, és helyettem ők lesznek a szóló énekesek. A macska gyűlölő kutyáknak össze kell fogni a kutya gyűlölő macskákkal. Azok ellen a kutyák és macskák ellen, akik nem gyűlölik egymást. Fejtette ki álláspontját, ellentmondást nem tűrő hangon Máriusz. Nekünk is össze kell fognunk. Te gyűlölöd csucut. Ami már azért is helyes, mert csúcsú nem gyűlöli a kutyákat, sem más állatokat. Milyen macska az olyan, amelyik egy egérrel tart barátságot? Igazad van, kapott a szón Soma. Az ilyen nem is igazi macska. Ezen túl én is gyűlölni fogom a többi állatfajtát. Kutyákat, egereket, madarakat és az olyan macskákat is, akik nem gyűlölik őket. Főleg az olyan macskákat, akik jobban énekelnek, mint én. Na látod, milyen hamar szót értettünk, mondta diadalmasan Máriusz. Ismerek a kutyaházi ugató kórusban, nem egyet, aki hozzám hasonlóan gondolkodik a kutya macska barátságról. Befogom őket szervezni a pocokvári macska gyűlölő csoportba, te pedig szervezd meg a pocokvári kutya csoportot. Ha a két csoport persze titokban megalakult, össze kell ülnünk és kidolgozni, hogyan akadályozzuk a közös kórus munkáját? Már, holnap elkezdhetjük. És ezeket a kutyákat szeretnem kell? kérdezte zavartan Soma. De hogy kell? nevetett a kutya. Attól, hogy együtt működünk, még gyűlölhetjük egymást. Akkor hát munkára fel. Le a macskákkal, búcsúzott. Le a kutyákkal, búcsúzott Soma is.